І намагалася збагнути, що ж це було? Ці дивні стосунки з чужою ворожою людиною, з якою вона спала, ділила всі неприємності й радості, і ніколи не була щирою, ні вдень, ні вночі. Ні, вночі була щирою. Але ну, це завжди було свято. А в день? хто він був для неї? Цей черговий оперативний чоловік? Чому не відчувала до нього ненависті? І тому так часто тепер згадує. Тоді, а в січні 45-го, після фіктивної смерті, влаштованої шульгою, Лебедь блискуче провів операцію з її евакуації зі Львова. Зоряна пройшла із загонами УПА великий бойовий шлях. Була і вояком, і медсестрою, а після капітуляції Німеччини поквапилися в американську зону окупації, аби не стати здобичу НКВД-стів. Як їй було відомо, в Шульги після її зникнення були неприємності, його відкликали в Москву, заарештували. Однак через рік чи два він одержав призначення у Державну службу безпеки в радянській зоні Німеччини. Їхня база була в Карлсхорсті під Берліном. Зовсім недалеко, всміхнулася Зоряна, маю шанс зустрітися зі своїм праворуким Шульгою. Непевно, готує з підлеглими чергову пастку для ОУН. Отже, правильно вона чинить, що їде до обийлиха? Попередити? Підтримати? А в нього нині такі важкі часи. А втім, коли були легкі? Зоряна тричі зробила пересадку. Одного разу проїхала у протилежному напрямку перевіряла відсутність хвоста за усіма правилами, яких вчив ще Гуннар, і потрапили нарешті за допомогою зв'язкового до хатинки байлиха в лісі. Ця хатинка з крутим високим дахом, вкритим товстим шаром снігу, нагадувала будинки в Закарпатті і водночас різдвяні німецькі листівки. Бандера зустрів її привітно. В домашній обстановці він був зовсім не такий напружений і категоричний, яким вона бачила його востанє в Мюнхені. Зоряна взагалі побачила картину, яку не могла собі уявити. Разом із дружиною Ярославою Бандера ліпив вареники. В кімнаті стояла невеличка ялинка, прикрашена саморобними іграшками. Ой, як добре, що ви приїхали, Зоряночко!» – зрадів Бандера. «Будете ліпити вареники зі Славою, а я маю вичитувати гранки». І пішов у свою комору, як він називав мініатюрний кабінет, відгороджений від кухні фанерою. Зоряна завзят взялася ліпити вареники. Сто років цим не займалися. Кладіть більше бульби, говорила Ярослава. У нас ще цілий мішок, до нової вистачить. А грибів взагалі море. А де діти, запитала Зоряна. Сніговика ліплять. Скільки вже на талці? Ну от, засміялася Ярослава. Зараз я скажу десять, і ви почнете вираховувати, де одинадцять років тому був Стевко. В таборі чи на волі? На волі. А вже на волі, пані Зоряно. Але так недовго, що відверто кажучи, і досі не можу збагнути, звідки взялася Наталка. Безсовісна ти, Славо, почувся за фанерної перегородки голос бандери. А ти вичитуй там свої гранки, не підслуховуй. Знаєте, пані Зоряна, ми зараз живемо як на курорті. Ну, порівняно з тим, що було. Лише рік тому мешкали в таборі для втікачів поблизу Міттенвальду, в бараку.